Școlar la Cernăuți, 1858-1863 Unde va fi făcut Eminescu clasele I și a doua primare nu știm, dar clasele a treia și a patra le-au urmat la Cernăuți, la Național Hauptschule, cum se numea pe atunci școala greco-orientală. Gheorghe Eminovici avea planuri mărețe pentru copiii săi și prețuia pe nemți cu deosebire. De aceea și a dat pe toți băieții la carte nemțească în Cernăuți și se zice că ar fi ținut și în casă profesor de această limbă pe un anume scarlat voiace de Voinski de la care Mihai nu folosise cine știe cât, deoarece primul învățător al lui Eminescu în Cernăuți, Iancu Litviniuc, nu era prea mulțumit de cunoștințele sale de limba germană. Iată-l dar pe Eminescu într-un oraș care împăca așa de bine rusticitatea Moldaviei de sus, cu aparența de civilizație occidentală a Austriei meridionale. Era tot în Moldova, căci împrejur mișunau satele românești, ai căror țărani treceau cu căruța cu boi prin oraș și nu prea departe de putna lui Ștefan cel Mare și de Călinești, satul de naștere al părintelui său. Codrul și râul nu fugiseră în fața orașului. În jurul lui ședeau înălțimile păduroase, coastele înflorite dinspre Mănăstrisca, Clocucica și Caliceanca, iar puțin mai încolo de Dumbrava de la Horecea, curgea leneșprutul. Liniștea câmpenească a împrejurimilor, verdea și mirositoarea umbră din Volksgarten, marile porți de zid cu grădini îndărăt și ulițele largi ca un drum de țară în care un copac răsărea deodată, împingea satul până către inima târgului. Peste această patriarhalitate se așezase un burg de provincie austriacă, năsprind liniile. Gravurile vremii ne păstrează înfățișarea cernăuților de altă dată. Iată imensul dreptunghiularul Ringplatz, așa de neted fleșterit. Nimic gotic nicăieri. Austria trăia din arta italiană setecentescă, prefăcută pentru înțelegerea și nevoile ei. Imensele, monotonele masivuri geometrice de zidărie se prefac în Austria în căzări fumurii și triste închisori. Ceva din îmbătrânita clasicitate a Lombardiei se vede, dar și în arhitectura Cazematei cu turn din această piață și a caselor celorlalte, afară de vreun coperiș de țiglă ce cade mai repede. Pe drum, lumea ampestrițată a Bucovinei potopite de străini. Largul chervan cu coviltir se întâlnește cu landoul baronial, în care o vrea distinsă pereche se preumblă păzită la spate de un rece lacheu. Țăranii români, ruteni, târgoveți, trec pe lângă Jidov cu caftan și undrofițiri austriecești. Pe larga haupt strase se opresc trei călăreți în fața unei căzărmi cu gherete vargate pentru sentinele, iar poștalionul alargă răscolind colbul, tras de patru perechi de cai, biciuiți apric de surugii. O umbră din tristețea imensității provinciale cezarocrăiești strică vioiciunea verdelui pe isagiu. O oficialitate de pripas s-a năpustit asupra nodurilor de sate românești din provinciile de peste munți, creând orașe artificiale. Cazarme nesfârșite, școli și instituțiuni oficiale gigantice răsar astfel fără rațiune în mijlocul maidanelor ce nu pot fi umplute, dând o falsă impresie de civilizație. În această învălire de zidărie germanică, bisericuța de lemn învelită cu șindrilă mai sta ca un semn al simplității pământului, până ce și aceea a fost strămutată mai către margine, în clocucica. își petrece Eminescu aproape șapte ani din copilăria sa, cunoscând unul din aspectele lentei în străinări a neamului care îl va durea mai mult. Cele două clase primare, a treia și a patra, pe care suntem siguri că le-a urmat acolo, 1858-1859, 1859-1860, le-a trecut cu bine. Director al școalei era Vasilie Ilasievici, Catichet Porfir Dimitrovici, iar învățători în anul întâiu, Ioan Litviniuc și între al doilea Ioan Jibacinski. Domnii învățători, cu nume așa de rebarbative, erau mulțumiți de băiat, mai ales că se dedase și la limba germană. În anul școlar 1858-59, Eminescu se clasifica al 15-lea printre 72 de colegi. Elevul era silitor, avea purtări bune și a plecare la învățătură. Socotea mulțumitor și scria așijderi, nu era slab la religie, dar mai ales era strașnic la limba română. Credem și noi, când după al doilea an de carte, în iulie 1860, venind vara, Mihai se găti să plece la Ivotești, să se bată cu braștele sau să se suie peșură, onorata direcțiune i-a dat certificat cu vorțug, adică bine, clasificându-l al cincelea printre 82 și doi de școlari. Se vede totuși că încă de pe acum școala nu-i pria lui Eminescu, căci se zice că ar fi fugit acasă. L-au adus firește înapoi după ce Gheorghe Eminovici i-a aplicat la spate sănătoasele sale metode pedagogice. În toamna anului 1860 fu desigur tot Gheorghe Eminovici care a dus -se pe băiat să-l înscrie la Obergymnasium în clasa întâia. Școala era o lungă cutie cu etaj, un fel de ospiciu mohorât, formând un istm de zidărie plană, neornamentată, în imensitatea unui scoar, ale cărui limbi de verdeață se întindeau până lângă înaltul porton al clădirii. Turnul din ring plaț stăpânea fundul perspectivei. Profesorii școalei cunoșteau bine pe Eminovici. Patru frați mai mari, Șerban, Niculae, Gheorghe și Ilie, șezuseră pe băncile gimnaziului an de zile. Șerban urmase șase ani, lipsind unul ca să repare efectele repetenției și, când Mihai spăvea clasa a treia primară, sfârșea și el pe a șasea liceală. Niculae, deși mai mic, era în aceeași generație școlară, dar urmă și clasa a șaptea în anul școlar 1859-1860, când Eminescu era pe clasa a patra primară. Tot atunci sfârșea cu rău clasa a treia uh, secundară Ilie. Șerban Niculae și Ilie nu mai figurează în scriptele școalei în anul când Mihai vine să se înscrie. Numai Gheorghe, Iorgu, avea să mai urmeze până în Crăciun clasa a șasea ca să se retragă și el așadar Eminescu era singurul Eminovici care frecventa acum gimnaziul. Se poate însă ca ceilalți frați să fi rămas în cernăuți, așa cum va face mai târziu și Mihai, spre a se pregăti în particular. Când dar domnul director Ștefan Wolf a văzut pășind în cancelarie și pe Mihai, a exclamat mirat de marea prăsilă și speria de ispre celorlalți frați. Și acesta e tot un Eminovici!" După ce tată său l-a înscris, a umblat desigur să-l pună undeva în cost. Cât fusese în școala primară, Mihai Șezu se parese la Aron Pumnul, unde se aflau atunci 1856-1858 și ceilalți frați. Profesorii aveau pe acea vreme obiceiul să țină copiii în gazdă, pe plată sau în schimbul unor mici servicii. Nu numai Pumnul, dar și părintele călugăr Veniamin Iliuț făcea la fel, acesta din urmă avea în gazdă fără plată vreo douăzeci și șapte de băieți de țăran săraci, care dormeau pe jos într-o odaie și o bucătărie, ca scrumbiile într-un poloboc. Ori fiind cam bătăuși, ori simțindu-se mai mari, frații nu se aflau bine cu Mihai, încât de aceea Eminovici umblă să la altă gazdă. Noua locuință fu aflată la unul Nicolai Țirțec, rutean de nație, precum îl arată numele, și de meserie Birjar. Ținea însă și copiii în gazdă. La început, Țirțec ședea pe strada școalei numărul 799, Șulgase. Mai apoi însă se mută în strada Sfintei Treimi, numărul 1300. Dreifaltig, Caitsgase Cum era întâia locuință, nu mai știm. Poate chiar că ruteanul s-a mutat repede de acolo, iar declarația adresei la școală de la începutul anului a rămas așa, fără să se fie comunicat mutarea. Colegii de pe atunci ai lui Eminescu își mai aminteau însă de cealaltă locuință. Casa se afla peste drum de bisericuța de lemn Sfânta Treime și era a bisericii. Odăile ei slujiseră ca chilii pentru călugări și erau dar foarte bune pentru a ține lume în gazdă, mai ales că o mare grădină cu plop și pom roditori o înconjura. Cu luci de viță de vie, despărțea grădina cu plopi de locul unei fierării. Azi toate acestea au dispărut și, pe aproape, trece strada Eminescu. Și-ar fi închipuitoare oare Țirțec și micii săi clienți că acel băiețaș fricos avea să dea numele uliții lor? și de pensiune ai lui Eminescu erau doi frați Ștefanovici, care locuiau într-o cameră deosebită, doi frați Dașchievici, băieți de popă, și unul Ion Șahin. O daia în care ședea Mihai, nici vorbă împreună cu alții, dădea în grădină și avea la fereastră gratii de fier. Lăsat aici de Gheorghe Eminovici cu amintirea recomandațiilor duioase ale mamei, care îi dăduse un șal turcesc să nu răcească peste iarnă, Eminescu și începu activitatea de licean. În clasă mai erau români. B. Misir, viitor ministru, 3. Manea, 2. Frați, Goilav, Ilie, Luția și așa mai departe Iar în bancă ședea într-un an Cu Artur Hinec Din Botoșani, mai târziu doctor Micul Eminovici Se înfățișe colegilor săi Ca un băiețel mărunt și îndesat Pârlit la față de aerul de țară Și foarte curățel Părul mare dat peste ceafă frunte lată și ochii mari Umerii obrajilor puțin ieșiți, Îi dădeau încă de pe atunci Acel aer tipic al poetului cât despre școală, disciplina era foarte strânsă. Elevii n aveau voie să umple prin cafenele și restaurante, să fumeze sau să poarte bastonașe și erau pedepsiți când nu mergeau la biserică, constrângeri din care deducem ce dulci trebuie să fi fost ispitele. Profesorii erau bine pregătiți. Mișcările de la 1848 se sfârșiseră cu o serie de relegațiuni și Bucovina, fiind socotită ca o margine de țară, mulți profesori distinși din Austria se pomeniră în Cernăuți. În afară de domnul Wolf, directorul, mai cu trecere în corpul profesoral era preasfinția sa, părintele Catihet, Veniamin Iliuț, om trecut, înalt și frumos, căruia copiii îi ziceau mai pe scurt, Popa. Popa catechisea pe toți elevii români în fiecare duminică, într-o sală mare a liceului, ținându-le niște predici videlicet, exorte. Având însă obiceiul de a striga catalogul și a nota cu notarea la purtare pe cei care lipseau prea des, Popa pârlea pe mulți. Cu toate astea, băieții fugeau atunci când părintele îi pornea în corpore, cum făcea după fiecare predică, la catedrală. Popa era de altfel un personaj cu deosebire pitoresc. Ținea precum am văzut copiii în gazdă. Stând în fruntea unei mese lungi, părintele împărțea ziua băieților cafea și citea romane franțuzești. Seara însă lăsa cărțile lumești și lua în mâini acaftistul sau viețile sfinților. Când era în ape bune, părintele devenea generos. Astfel, într-o zi venind de Minescu și Șahin la un colega lor, Hodovanski, în de la popa Veniamin, acesta dă să le împartă faguri de miere cu lingura, dar ca să nu le dea prea mult, se făcea că citește Acatistul. Hodovanski, lă un polonic, îi tăie coada și îl înmână părintelui, care însă, simțindu-l greu, îl aruncă furios în spre înșelător, lovind pe Eminescu. Alt profesor era Aron Pumnul, autorul faimosului Lepturariu. Pumnul era foarte iubit de copiii români, pentru blândețea și răbdarea lui. Strângea uneori pe băieți și bătea chiar mingea cu ei, dar mai ales pentru acel naționalism religios pe care îl insufla tinerilor. În casa lui avea un fel de bibliotecă română clandestină, din care împrumuta cărți școlarilor, îndeosebi pe Alexandrii. La școală însă venea rar din cauza boalei ce avea să-l ducă în curând la mormânt. Copiii îl primeau sărbătorește, căci pumnul care preda limba română și puțină istorie națională, vorbea în chip foarte atrăgător. Din păcate, durerea care îi dădea acel chip trist, veșnic nezâmbitor, îl silea adesea să părăsească clasa înainte de vreme. Băieții îl petreceau până la trăsură și îi ajutau să se urce în ea, ba, Eminescu îl ducea până acasă. În locul lui pumnul venea de la o vreme Mihai Călinescu și apoi Ion Zbiera. Pe ceilalți profesori îi cunoaștem puțin Levinsky de istorie Era un dascăl strălucit Și curând a și trecut la Teresianum Din Viena Bauer, tot de istorie Era mai molatic Deși sever și se arăta bucuros Să nu-i explice lecția Părintele Kalinovski Călinescu, Catihet, și el Era tot așa de întârjit Împotriva celor ce nu veneau la biserică Visloui Gil era cam nervos Pe alții Kaspari, Limberger, Kraska, Kermavner, Haiduc, nu știm decât cu numele. Am comite o ingratitudine dacă am furat posterității și pe servitorul Onufri, iubit de copii, fiindcă îi împrumuta cu bani ca să-și cumpere mere și covrigi. Spirit inegal, incapabil să se supună unei discipline prea aspre, Eminescu nu e în liceu un școlar strălucit, sau mai bine zis, nu e unul din cei întâi în clasă, care -i fac deliciile profesorilor și sunt puși monitori. El are preferințe la studiu, iubește lectura, nu însă și școala. El nu plăcea să și învețe lecțiile și de aceea lua note rele. De dragi ce erau, uneori ca să și le pregătească, se suia pe casă în primul rând nu se împăca cu matematicile și de aceea se învoise cu Constantin Ștefanovici, care a și devenit profesor de matematici, ca acesta să-i facă temele, iar el să-i spună povești. Citat Eu știu chinul ce l-am avut însumi," spunea mai târziu poetul, cu matematicile în copilărie, din cauza modului rău în care mi se propunea, deși, în fel eram unul din capetele cele mai deștepte." N-ajunsesăm nici la vârsta de 20 de ani să știu tabla pitagoreică, tocmai pentru că nu se pusese în joc judecata, ci memoria. Și, deși aveam o memorie fenomenală, numere nu puteam învăța deloc pe de rost, încât îmi în cap ideea că matematicile sunt științele cele mai grele de pe fața Pământului. Încheiat citatul în afară de matematici, niciun alt studiu n-avea de ce să displacă lui Eminescu, încât dacă la științele naturale avea avia nota satisfăcător, iar profesorul de latinește era de-a dreptul nemulțumit, deși aceste studii îi vor fi cu deosebire scumpe lui Eminescu mai târziu, asta se datorește fără îndoială zburdălniciei și lipsei de simpatie pentru respectivii domni profesori. În schimb, la limba română și la istorie era tare, fiindcă n-aveau cărți, învățau gramatica și celelalte după dictat. Eminescu căpătase de la pumnul însemnările de lecțiuni și le împrumuta și la colegi, cu condiția de a nu îndoi și murdări filele, dar temeiul cunoștințelor sale era lectura. Lăsând în plata domnului problemele de aritmetică, citea pe înfundate, închis în casă, cărți din biblioteca școalei sau de la Pumnul, unde îl aflai mai întotdeauna, duminicile și sărbătorile, hrănindu-se cu compuneri romantico-fantastice, ca povestirile lui Hoffmann, Bianca Capello și literatura română cât îi cădea în mâini. Cât despre istorie, dulapurile cu cărțele lui Gheorghe Eminovici își găsiseră un nou cititor. Eminescu știa de acasă slova chirilică, iar lecțiile nu și le învățea după manuale, ci de-a dreptul din cărți mai vechi, negreșit, cronici pe care le avea de la ipotești sau din biblioteca lui Pumnul. De pe acum istoria antică le atrăgea. Într-o istorie universală, Weltgeschichte de Veller, carte plină de atracții pe care o purta cu sine și la plimbare, și într-o mitologie de Rinbeck, mitologii nicht studierende Eminescu găsea mai multe cunoștințe despre lumea antică, despre babiloneni, asirieni, perși, inzi, egipteni, greci, romani, decât te putea afla la școală. Ajutându-l memoria, știa așa de bine la istorie, încât profesorul, vorbind în clasa a doua B despre tinerețile regelui cirus, spuse în chip de că în secțiunea A era un elev, Eminovici, care îi bătea pe toți. A pricinuit mirare mare în tot gimnaziul faptul că Neubauer, profesorul de istorie, om foarte sever, i-a dat cea mai bună notă, ceea ce până atunci nu se mai întâmplase. De altfel, atât pumnul cât și Levinski, profesor și el de istorie, îl iubeau. Nici religia nu era pe placul micului Mihai. Părinții lui, mai ales mama, erau oameni bisericoși și, în afară de aceasta, în familie erau multe fețe călugărești. Doi dintre frații și trei dintre surorile Ralucai, Kalinic, Iachift, Fevronia, Olimpiada, Sofia, precum și o nepoată de soră, Xenia, fata saftei Jurașcu, erau călugări. Olimpiada fusese stariță la mănăstirea Gafton din județul Botoșani și tot acolo se găseau și celelalte surori călugărițe. Cu toate acestea, Mihai n-avea nicio tragere de inimă pentru exhortele popii și lipsea de la ele des, ori se făcea nevăzut când erau mânați spre biserică, drept care sfinția sa îl pârli, însemnându-l la conduită cu vorbele Tadelsverd wegen versa omnis der exhorten Adică mai pe românește, ticălos, fuge de la predică. Încolo, Eminescu era foarte vioiu și chiar vorbăreț, dar pe dată ce profesorul îi făcea vreo observație, se potolea numai decât, păstrând cea mai adâncă tăcere. Un zâmbet statornic în colțul gurii care dispărea numai când nu știa lecția, îi câștigase simpatiile colegilor, ceea ce nu înlătura însă înghiontirile și bătăile. În asemenea, pugilate, pletele date pe spate ale lui Mihai alcătuiau o puternică ispită pentru mâinile combatanților. Mai degrabă, nici vorbă decât școala îi era lui Eminescu Joaca. Din strada Cuciur Mare, în dosul grădinii publice, se întindea un mare maidan numit Toloacă. Pulvertum, unde studenții, ucenicii și calfele, de meseriași, își făcuseră loc pentru bătut mingea. Între studenți și calfe se iscă încurând un războiu crâncen pentru exclusivitatea folosirii locului, Războiul în lege, la care cei mici luau parte în chip de furnizor de armament. Sub streașina casei unde locuia colegul Ștefaneli, peste drum de toloacă, băieții de școală făcuse un depozit de bețe și nuiele, cu care alimentau pe studenți pe dată ce începeau ostilitățile. Eminescu, focos goliard toată viața, era unul din cei mai zeloși purtători de muniții și n-a lipsit mult odată ca să fie bătut măr de dușmani. Campaniile militare dezvoltă spiritul de solidaritate. Întâmplându-se ca tovarășul de aprovizionare cu arme Ștefaneli să fie pedepsit de nervosul Vislujil cu o oră de carcer în clasă, pentru că înaintea vacanței Paștilor, 1863, la ieșirea din sală strigase tare, petrecere bună, domnilor! Eminescu, câștigând complicitatea temnicerului recte lui Onufri, care închisese pe deținut în clasă, i-aduce covrigi și petrece cu el ora de detențiune, după care se duc într-un suflet pe toloacă. Alte jocuri ale copiilor era, acum se întâmplă, imitarea mijloacelor de locomoțiune înaintate, ca datul pe gheață, iarna, Joc la care Mihai căzu odată așa de rău în cât leșină, sau dea poșta pe care o văzuseră pe ulițele Cernăuților. Doi băieți erau înaintași, doi rotași și unul surugiu. Poștalionul construit de băieții în gaz de la burlă, tatăl profesorului din Iași, era din scânduri cu oiște în cruce și hamuri de sfoară petrecute prin gura cailor. Cursa pornea pe Franțen sau spre dealul viilor, Weinberg. Mihai, care era numai cal rotaș, vreau într-o zi să fie vizitiu în locul lui Șahin, dar ca ei fiind nărăvași, răsturnară la o întorsătură pe mândrul surugiu, care poate se visa după cartea de istorie pe o quadrigă romană, zburând pe hipodrom. Devenind mai mare, Eminescu disprețuia aceste jocuri copilărești și început să frecventeze pe ascuns redutele, adică balurile mascate și în cele din urmă teatrul. Închipuiești oricine ce infern trebuie să fi fost la gazda unde ședeau atâți copii. Culcarea se petrecea cu zarva ce o fa găinile până se așează în coteț. Își istorii sau isprăvile de peste zi și își plănuiau unul altuia farse peste noapte. Cum Eminescu avea obiceiul să stea acasă să citească și era bun povestitor, și îl puneau să le istorisească ce citise sau basme, ceea ce el făcea mai de voie bună, mai de nevoie, căci în caz de opunere era bătut cu pernele. Peste noapte se strecurau în grădină și furau mere din pom sau, prinși de țirțec, îl chemau, urlând peste noapte ca din pivniță, ca să se răzbune. Panii țirțec, panii țirțec, până ce îl scoteau buimăcii din casă, apoi fugeau. Născocirea o sperietoare lugubră cu care vărau în toate spaimele, mai ales pe Eminescu, care era fricos din fire și nu ședea bucuros singur. Frații Ștefanovici, vrând să vândă cu orice chip lui Mihai o carte, Biblișe, Gheșihte, Altes, Testament și acesta refuzând, băieții îl împiară să doarmă cu ei într-o chilie, unde-i spuseră că s-ar fi spânzurat un călugăr. Peste noapte, cu o sfoară legată din vreme, începură să zgâlție geamul, în vreme ce unul, vorbind într-o cofă goală, ca un strigoiu, zicea Eminovici, Eminovici, varum caust du nicht biblische geschichte?" Eminovici, de ce nu cumperi cartea?" Apoi îi pusă plapuma în cap și îl loviră cu sfeșnicul până ce acesta, tremurând de spaimă, făgădui. Eminaescone experimentat se plânse lui Țirțec că odaia e bântuită de stafi și birjarul se hotărăse să doarmă într-o noapte spre a da de rost duhurilor necurate. Își aprinse ciubucul cel lung și se puse să vegheze. Dar curând a țipi Copiii pregătiseră dinainte un pepene găurit în chip de cap de mort, cu lumânare în lăuntru și un cerceaf mare. Când sfărăiturile bătrânului erau mai sonore, un zornăit lugubru cu tremură ferestrele deschise pe jumătate și legate cu sfoară, și o stafia albă cu ochi de foc și dinți clânțănitori, înfășurată în giulgiuri fâlfâitoare, ieși dintr-un scrin ce se afla în cameră. Țirțec sări în picioare. Ca din depărtare un glas înăbușit, un băiat vorbea într-un pahar apăsat pe buze, se auzi zicând. Țirțec, ia pați piere în graj. Ținând ciubucul în mână, Țirțec dădună la afară cu ochii pustii să vadă cei, când dintr-un pom din grădină sări unul care furase mere. Celălalt dup peste gard, Țirțec după el, până ce căzun în gura unor câini. Acestea sunt numai unele din năzbâtiile copiilor de la gazdă. Frații Ștefanovici prindeau păsări, ciocănitori, și le țineau în colivie. Eminescu se cuibărise ca vulturul într-un pom din grădină, iar toamna culegea mere rămase din scuturătură. Pe pereții căsuței din grădină făcuse o galerie de tablouri cu ilustrațiuni din jurnale, pentru vederea căreia trebuia să se plătească intrarea. Cu un coleg, probabil, poreclit Armanul, cu care sta în odaia din pod, jucau teatru și bănuia la este că piesele reprezentate sunt Landhaus, under Herr, Strase și Liberlai am Fenster, cea din tâi un chip sigur, cea de-a doua cu probabilitate de A. von Kotebuie. Când învățau la științele naturale despre maimuțe, se cățăra un nuc spre a le pricepe mai bine mișcările. Prietenii îl dedare să joace cărți, chiar cărți pe bani, Ferber cu șantel și fără. Mânați de unul, Lozinski, se duceau în beciul unui creșmar din ulița dovească, cu firma La Cocoșul Roșu, fiindcă Țirțec îi prinsese acasă. Acii, într-o hrubă fără ferestre, așezați pe un poloboc răsturnat, jucau cărți la lumina unei lumânări de său înfipte într-un cartof mare. Lozinski, înțeles cu ovreiul, le lua bani, straie, cărți vechi. Aci pierdu Eminescu șalul turcesc pe care mama sa a îl dăduse ca să nu răcească. Fiind mai delicat, se înțelege că cele mai multe farse erau făcute pe socoteala sa. Despai, mai Eminescu dădu un friguri. La acest neajuns se mai adăuga și hrana proastă. Țierțec era un speculant netrebnic. Pentru ca să nu facă focul, ghemuise iarna pe toți copiii într-o chilie, iar seara nu le da de mâncare decât porumb fiert în lapte. De aceea copiii, înfometați, furau mere și făceau chisăliță și povidlă din poame. Unii băieți se și mutară de la țirțec, dar Eminescu nu putut face același lucru pentru că, neplătinduise costul, gazda îl oprise zălog. Nemai putând răbda și fiindu-i urâtă, credem, și școala unde căpăta noterele... Clasa a doua, 1861-1862, după ce în anul întâiu, 1860-61, învățase binișor, Mihai se hotărâ să fugă din nou. Obișnuit să bate drumurile, o lodeci pe jos până la Mihailen, pe unde, neavând bile de liberă circulație, trecu granița pitit în dosul unei harabale de marfă. Apoi se așternu drumului până la Ipotești. Ajuns în sat, îi fu frică să meargă de-a dreptul pe acasă, ci dădea târcoale unui păr din ograda Megieșului Isăcescu, pus tocmai pe o coastă, drept în fața conacului părintesc. Maica Fevronia, care se afla la moșie, privind spre deal, zise mamei, Ira! i te te lucă cum seamănă băietul cel cu Mihai." n să zică și iată și o babă prodăneasa din sat cu vestea că e chiar el. Au pus pe un vizitiu Vasile Rusu să-l prinză. Văzându-se încolțit, Mihai dădu să fugă țipând, dar fuluat luat pe sus și dat în primirea mamei care îl ținut tainuit până seara, când, întorcându-se Gheorghe Eminovici, îi spuse întâmplarea pe o colite. Tată său supărat foc, i-a făcut o morală aspră însoțită de numeroase demonstrațiuni contodente și a încheiat cu necaz. Atâta treaba am ră, Lucă și acum trebuie să plec la Cernăuți, să duc pe lista la școală. A doua zi, tâlharul încercă iar să fugă, lundola o alpe pe șoseaua națională ce duce la Botoșani. Prin zând de veste, Eminovici trimise după el oameni călări. Haide, îndărăt cu conașule!" îi ziseră oamenii când îl prinseră. Haide la boieră acasă să te dea tot la cernauți, că nu-i altfel!" La ce să mă dea la Cernăuți?" țipa bătându se Mihai, că eu sunt învățat și fără cernauți. După ce l-a ținut o zi legat în opinteli, căci copilul striga, De ce mă legi degeaba? Că eu știu să mă dezleg!" Eminovici l-a dus pe sus la Cernăuți, unde directorul Wolf, sătul de năzdrăvăni nu l-a primit încântat. Rămânând repetent în anul școlar următor, 1862-1863, Eminescu frecventează tot clasa a doua. Acum nu mai locuia la Țirțec, ci la un profesor de limba franceză, Victor Blanchen, în strada domnească de jos, azi, Iancuzota, zota 23 care ținea cu chirie casele lui Samuel Morariu, mai apoi mitropolit al Bucovinei. Se vede treaba că tată său gândea că Mihai, stând în casă cu un franțuz, s-ar fi deprins să vorbească fără să vrea în această limbă. Blancheun era însă un bețiv, venea acasă pe două cărări și făcea gălăgie sfădindu-se cu nevasta. Afară de aceasta, odaia în care locuia Eminescu era nesănătoasă și, din această pricină, băiatul căpătă o boală de urechi. Nici n-a stat mult. Începând cu 16 aprilie 1863, dată când cădea prima zi de școală după vacanța Paștilor, Eminescu nu mai apare prin cataloage. Gheorghe Eminovici se încredințase desigur că nici lui Mihai nu-i pria școala nemțească și îl lăsase să se descurce singur ca pregătit în particular.